מסע ננבה, ספר חזון נחום האל קושי. אל קמנו ונוקם אדוני, נוקם אדוני ובעל חמא, נוקם אדוני לצריו ונותר הוא לאויביו. אדוני ארך אפיים וגדול כוח, ונקה לא ינקה, אדוני בסופה ובסערה דרכו. וענן אבק רגליו, גוער בים ויבשהו, וכל הנהרות החריב, אומלל בשם וכרמל, ופרח לבנון אומלל. הרים רעשו ממנו, והגבעות התמוגגו, ותישא הארץ מפניו, ותבל וכל יוש ובה. לפני זעמו מי יעמוד, ומי יקום בחרון אפו? חמתו ניתחך האש, והצורים ניתצו ממנו. טוב אדוני למעוז ביום צרה, ויודע חושבו, ובשטף עובר כלה יעשה מקומה, ואויביו ירדף חושך. מה תחשבון אל אדוני? כלה הוא עושה, לא תקום פעמיים צרה. כי עצירים סבוכים וכסובעם סבועים, וכלו כקש יבש מלא. ממך יצא חושב על אדוני רעה, יועץ בליעל. כה אמר אדוני, אם שלמים וכן רבים, וכן נגוז ובעבר, ועיניתיך לא אענך עוד. ועתה אשבור מותהו מעלייך, ומוסרותייך אנתק. וציווה עליך אדוני, לא יזרע משמך עוד, מבית אלוהיך אכרית פסל ומסכה, אשים קבריך כי כלו